Thank mm -hmm. you. Senyors i senyors, bon dia! Com diu la nostra Falca, de moment és l'hora de començament, és a dos quarts d'una, i de moment seguirà sent així, mentre els nostres companys no diguin el contrari. Nosaltres el que sí que direm és que el programa número 20 del TAP Esports està a punt de començar, i que estem a l'era retallada, però ja de qui paga descansa però qui cobra també i aquest és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla. A una miqueta més de la meitat del nostre viatge, i a punt d'arribar al nostre punt, on començarem a foradar? A barrinar. A barrinar? Fa temps que barrinem, eh? A burxar, a atrapar, a perforar. Un forat, però no per posar-hi la bandera del TAP Esports, no, sinó per fer-hi passar una espècie de cilindre de gran envergadura on podrem veure l'últim moviment de transformació de la nau. Ara, de gran verd i llafiscós gripau a gran pelut, inquiet, graciós i excavador, talp! Avui, 28 de febrer de 2015, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Poreix, emisora municipal. Són les 12 i 40 minuts, que Déu ens agafi confassats. A una temperatura de 7.8 graus centígrads, humitat del 50% i una pressió atmosfèrica de 1019.4 hectopascals. Avui seguirem el camí per la drecera, pel 107.3 de la vostra EFM! El forat en qüestió haurà de ser perfecte, hermètic. que mitjançant el nostre gran escàner? On ens marcarà el, el moment el moviment perdó de les plaques tectòniques, càmeres de gas i d'altres variats i perillosos enemics? On també faran el possible per mantenir-nos a ratlla i fer impossible lo possible? Ells també juguen. Avui, els nascuts el 29 de febrer estalviaran de sumar un any més. Per tant, a tots ells anirà destinar la nostra cançoneta. I que avui posarem aquest tema tan preciós, eh? Amb molta marxa. Eh? Dels ECDC. Amb un tema que porta per títol Highway to Hell. Ja m'estic trobant. Pa -ra -ra, pa -ra. Doncs per molts anys... Yes. Yeah. 12 i 45 minuts amb la sintonia dels darts i amb ells parlarem, comentarem la jornada de la setmana passada, aquesta setmana i com sempre algun eh, punt, punt internacional eh, sobretot doncs, pel que fa doncs, eh, punts més recents amb parlarem doncs, amb Joan Maria, Salvador, Joan Maria bon dia, Hola, bon dia. Eh, Tornem a ser un dissabte més eh, aquí doncs el sí, bon donant sí, guerra i informació esportiva dels darts sí senyor Ara estava buscant eh, un petit de punt que tenia també de, de d'Arts per, per anar mantenint el caminet, eh, el que no tinc. Les que no tinc són els resultats de la setmana passada. Bueno, doncs comencem per aquí. Comença d'Arts doncs, pel primer partit. Ja Marià. Dons aiguestosas Club d'Arts Golla, van quedar sis a 3. Les es va resoldre satisfactoriament la visita del Club d'Arts Golla de Reus un equip que només havia sumat una derrota en el que portàvem la temporada el partit es va iniciar amb el primer punt a favor del Goya i posteriorment amb l'empat eh, de l'equip local a partir d'aquest moment eh, amb un 3-3 al marcador eh, perdó, amb un 1-1 al marcador eh, l'equip local va començar a fer distàncies i va resoldre les partides individuals per 4-2 a a les parelles eh, van resoldre el partit ja només amb el primer punt i malgrat que empateixin en el primer joc un a un eh, la Iguestoses va resoldre ràpidament el partit per 2 a 1 al final el resultat va quedar 6 a 3 es van repartir els punts a, a les dues últimes partides de parelles un partit molt bo i brillant de Dani Zapata que va aconseguir un nou llançament de 180 punts i ja en acumula 5 en aquesta primera volta de la temporada que acaba avui mateix Déu-n'hi-do el Dani eh? t'ha llançat aquest any bueno, és un esportista eh? que és molt bo sí senyor i porta anys amb, aquest, amb, el, amb el, bueno, aquest món, eh? exacte. Encara que també hi ha d'altres esportius molt bons que també es donaran en guerra, com també els que vam trobar al Club d'Arts Guardiola i les Pluges. Les Pluges encara no coneix la victòria en, aquest, en aquesta competició, va sumar una nova derrota, malgrat tot, eh, també s'ha de dir que Guardiola va retrobar-se amb la victòria davant d'unes Pluges que s'ha reforçat molt i molt amb tres jugadors bastant potents i amb molt de nivell. Això ens donarà molt bones sensacions pel final d'aquesta primera volta que acaba avui mateix i per encarar amb optimisme la segona volta de, de la temporada. Molt bé. Després tenim l'equip local, el club d'arts de xarxa, que va guanyar contra el Ripoll, un contundent 9 a 0. Carai! 9 a 0. Feia ja, eh, que... molt de temps que no veiem un marcador tan, no sé. tan, però tan tan exageradament avoltat. Desitjàvem la victòria, però, però, però no esperàvem aquest resultat tampoc, eh? No, perquè a més a més eh, el, el, la xarxa venia d'acumular diversos partits amb mals resultats. Sí. I llavors, clar, eh, la xarxa havia de posar la carn a l'ara ella per encarar el millor possible la, la seva, els seus partits i de cara afrontar una segona volta amb optimisme de cara a poder assolir accedir a les posicions de pòdium. Déu-n'hi-do, déu, déu 9-0. Bé, bueno, tot i així, és un resultat que pot semblar molt, molt gros i molt escandalós, però amb els darts ja ho sabem. Eh, sí, quan tu estàs jugant a darts, el que és més important és clavar el dart al doble. Llavors, clar, eh, una rada de 3 darts o un sol d'art que puguis fallar o, o tenir l'error amb un sol darts et pot condemnar a perdre aquell joc i, per tant, també els punts d'aquell partit. Un partit molt renyit, amb algunes fases molt, molt tenses, on el Raül Marcos i en Joan Madó van assolir guanyar un punt i perdre, tot i perdre per 2 a 1, van assolir empatar un a un els seus punts corresponents, les seves partides individuals, i que un partit que no justifica ni de bon tros el paper del Ripoll, el Ripoll va jugar molt bé, però malgrat això és el que comentàvem, el d'art al doble, el va assolir primer la xarxa i això els va permetre doncs, guanyar el partit. Estadísticament, comentar que en Rixit va assolir un llançament de 180 punts. Molt bé I seguint, l'últim partit de la jornada el va jugar el Piritónio contra el Palafrogei, un duel de titans que diríem, sí, on el Piritónio va guanyar 5 a 4. Eh, amb dos equips, eh, mantenen les aspiracions a pujar al pòdium, empatan a punts, eh, tenen... Eh, Jocs a favor i en contra molt similars I això ens farà que de cara de segona volta Aquests dos equips eh, seguiran pujant I, i donant opcions d'entrar dintre del pòdium El partit es va resoldre a les parelles Van acabar les individuals 3 a 3 I a les parelles després d'un empat a, Després d'un brillant inici de parelles El Piritonio es va fer ràpidament Amb el resultat del partit Estadísticament comentar un 180 Del Cristófes Fernández del Piritonio I un altre del Miguel Ángel Cano del Parafrugell molt bé. Molt bé, com... i si et sembla doncs passem a repassar a... els partits que tenim previstos per avui molt bé, aquest sí que tinc puc, puc, uh... si em deixes eh? i tant i tant uh, et, et, et posaré el primer partit a eh? veure què et sembla eh? Club d'Arts Goya, Club d'Ars La Xarxa doncs sí, La Xarxa arriba amb la moral molt alta com comentat després de guanyar 9-0 el Ripoll un partit que a veure en principi es presenta molt complicat per dos equips, perquè el Goya ve a perdre el seu segon partit i la xarxa doncs, ve d'una inici, diguéssim, d'una ratxa que pot ser guanyadora. Serà un partit dur, difícil, on l'equip local, el Reus, al eh, jugar a casa, doncs, tens més facilitats perquè estàs més acostumat a jugar amb aquella diana, però no hem d'oblidar que el club de la té esportistes molt bons i que sempre, malgrat en, havent s'ha pagat en algunes partides d'aquesta temporada, d'inici de la temporada, eh, donarà molta guerra al seu partit. Molt bé, molt bé. Un partit com, com estem acostumats ara últimament, als darts, eh? Partits, partits molt bons, eh? Molt bons, sí, eh? O bueno, de passar, fet, o la, la, cosa. La, la gran igualtat està també en el clar, primer dardo del doble. I Aha. doncs, clar, per molt que siguis molt bo llançant o baixant, el que importa és que l'últim dardo vagi al lloc i, i quan ha d'anar que és que és molt difícil tenint en compte les mesures de la, de la Diana i, i, i tot plegat, la pressió i tot plegat. Però bé, un partit que serà molt temps i molt viu. Molt bé, el següent partit, eh, Joan Maria, Club d'Arts-Ripoll versus Piritoño-Club d'Ars. Doncs sí, el Piritoño arriba a Ripoll amb els deures fets, ja que la setmana va abonar contra un dels seus rivals directe per la lluita del títol i per les places de la... altes de la classificació. Uh -huh. De totes maneres, una s'apagada els faria perdre la, la pistonada en una jornada on hi ha enfrontaments directes, on no hi ha enfrontaments directes entre els equips que competeixen per les seves posicions dintre la classificació. Per altra banda, del Ripoll, que arriba a perdre contra la xarxa, doncs, home, buscarà eh, refer-se d'aquesta derrota i, evidentment, sumar tres punts que serien importants per a ells de cara d'afrontar amb millors expectatives la segona volta de la temporada. Sí, senyor. El uh, següent partit Esplugues, Club d'Arts, Club d'Arts Aigüestoses, el líder eh? doncs amb el reforçat sí, dos Esplugues equip, dos equips amb un tarannà totalment oposat, s'enfronten al local de l'Esplugues al Baix Llobregat l'Esplugues encara no ha pogut guanyar cap partit i rep la visita del líder que no han queixat cap derrota dos clubs amb dinàmiques totalment diferents oposades, on l'Esplugues després d'haver-se de les reforçat amb tres esportistes, com ja hem comentat doncs, home, eh, pot tenir opcions de maquillar el resultat i fins i tot, per què no, guanyar. Ja sabem que amb el darrer això del doble a vegades et pot i no el pots fer, i pot ser que a les plugues el jugar a casa doncs tingui aquest punt més de, de confiança a l'hora d'afrontar les partides. Tot i que l'Aigua està molt ferm, eh? Bé, l'Aigua ha fet fitxatges molt bons fora de la seva localitat, que és Sant Andreu de la Barca, i clar, evidentment això, doncs, eh dona un plus més de seguretat en aquest equip i també de confiança, ja que són equips jugadors de, de gran nivell i de gran categoria. I l'últim enfrontament d'aquest cap de setmana, que és el Palafrugell Club d'Arts i Lligues ADG. Doncs sí, el Lligues ADG a Dolot, visita el Palafrugell al Baix Empordà. Els dos equips arriben de perdre el seu partit eh, últim de la Lliga per 4-5, per la mínima. El, el Palafrugell lluitarà per mantenir-se la pala de l'actificació i no cedir punts mentre que els d'Ulot eh, necessiten guanyar per apropar-se una mica més al par mitja de la classificació. Un partit gens fàcil, on guanyar serà molt positiu per rubricar un bon final de la primera volta. L'equip que descansa aquesta setmana és el Club d'Ars Guardiola, que amb quatre victòries i quatre derrotes doncs, es mantindrà a la part mitja de classificació. Uh, així, que la classificació. I si hagués de fer una travessa, tindria una mica clar, a part del Goya, la xarxa. No, Bé, bueno, eh, sembla que em tibi una mica els colors, eh? Els negres del club de la xerxa, però... Però pels que veig Ripoll-Piritoño, jo li posaria Cabuñería-Piritoño. Esplugues-Aigüestoses li posaria una victòria per Aigüestoses. I a Palafrugell li i Gasalegé potser a Palafrugell s'emportarà la victòria. Però, com dius, això que mana és un d'art, eh? L'últim, el que tanca la partida... Maria, tota, tota aquesta diga, informació sí. i les cares d'aquests jugadors les podreu trobar al web de la federació sí www.dartscatalunya.cat a la pestanya de galeria ja trobareu totes les fotos de la lliga tant de la Divisió d'Honor com de la Divisió de Tarragona que en la Divisió de Tarragona el club d'arts de l'Honor de Cambrils està arrasant davant del Cossetans un Cossetans de Tarragona que s'ha reforçat amb diversos jugadors i que compta les seves files amb diverses jugadores un dels clubs importants doncs, que utilitza les dones per poder jugar les competicions i fomenta també la igualtat de sexes en la condició. I si et sembla eh, repasem també la punta internacional perquè es porta... la setmana passada ens feia la comparació sí. dels bars amb el rugby, amb els sis nacions de la competició internacional que juguen les seleccions de l'hemisferi nord sí doncs amb els bars també hi ha els sis nacions en aquest cas eh, no només juguen els equips del Regne Unit eh, que serien Anglaterra Irlanda, República d'Irlanda Gales, Escòcia sinó que també s'hi afegeix en aquest cas eh, Holanda, en el rugby tindríem França Itàlia i aquí tindríem Holanda eh, Comentàvem que als 6 nacions es va celebrar la semana passada es va poder seguir per internet i també per diversos canals eh, desportius internacionals, on eh, els guanyadors van ser per un cantó eh, Anglaterra en el quadre masculí i en el quadre femení va ser Gales Eh, si et sembla, comentem els resultats de la fase final. Endavant. Doncs mira, en el femení, en cinquè i sisè lloc, van quedar eh, Escòcia contra Nord-Irlanda. Va guanyar Nord-Irlanda per 5 a 4, per la mínima, amb el femení. Quedant en sisè lloc Escòcia i en cinquè lloc eh, Nord-Irlanda. A semifinals, finals, eh, Gales va guanyar 5 a contra la República d'Irlanda, classificant-se per la final i Holanda va perdre 1 a 5 contra Anglaterra en el que va ser una final anticipada. Dic que va ser una final anticipada perquè això es juga en primera fase de grups, tres equips en cada grup, i Anglaterra va perdre 4 a 5 contra Gales. Això els va suposar quedar en segona posició dintre del seu grup i per tant eh, els va quedar enquadrar després de la fase final, a la semifinal, eh, a ajuntar-se o a encreuar-se contra el campió del, del grup primer que va ser Holanda. En aquest cas, però, eh, Anglaterra va fer els deures, va guanyar 5 a 1 amb un resultat molt bo i es va classificar per la final. La final femenina van jugar a Gales, que va guanyar 5 a 3 contra Anglaterra. Gales, amb un partit excepcional i unes jugadores brillants, està assolint molt bons resultats últimament. No cal comentar prop que eh, jugadores que té en el seu plantell i en, en la seva selecció estan obtenint molt bons resultats en les competicions internacionals. I pel que fa al quadre masculí, els cinquè sisè llocs se'l van jugar la República d'Irlanda i Escòcia, en aquest cas Escòcia sí que va guanyar, 10-13, eh, i el sisè lloc va quedar per la República d'Irlanda. La semifinal es va jugar per un cantó Holanda contra Gales, Holanda va guanyar 13-9, i per altre cantó d'Anglaterra arribava a guanyar eh, 13-6 contra el nord d'Irlanda. La final la van jugar els holandesos contra els anglesos, que són les dos grans potències que tenim avui en dia de l'esport dels bars, un partit que va ser inicialment molt, molt, molt igualat les tres primeres fases del partit van ser gairebé empatades empatant a 5, a 10 molt, molt igualat eh, el que va passar però va ser que a l'última fase a l'últim emparallament, els últims 5 jocs que es juguen doncs aquí després d'arribar un, un empat a 10 a Holanda va començar a agafar la iniciativa es va situar 10 a 12 en el marcador i a partir d'aquí doncs van venir els mals resultats Enric Rofstra, jugador holandès va guanyar Scott Mitchell, actual campió del món, i això ha deixat el marcador 10-12, però és que els tres últims punts Holanda va perdre tres punts de partits. El Wesley Hans per un cantó, el Mitchell Van Der Horst i el Richard Winstrad van perdre els seus punts i van fer que, per la seva part, el Paul Holland, Martin Atkins, The Assassin i Mark McKinney guanessin els seus punts i deixar el marcador final per 13-12 a favor d'Anglaterra. Molt bé aquesta informació també la podeu trobar a la web de la Federació, on al nostre apartat d'informació internacional allà ho trobareu tot amb fotografies i resultats i tot molt més detallat Sí senyor uh, Jan Maria, moltes gràcies De res per... i bon start I, i esperem que s'arregla si el tema el tema legislatiu <laughs> si doncs sí, estem, estem tots en peu de guerra i també, ja també a vellat també troureu informació al nostre portal de la, de la web de la Federació, com també el portal de l'UFEEC, Unió de Federacions Esportives Catalanes, amb informació de l'actualitat de la productitat esportiva i política que ens està rodejant i que ens està apretant bastant i suposant uns greus, uns greugees bastant importants a l'esport català. Molt bé, Joan Maria, doncs gràcies per tenir la trucada a Ràdio Porrés. Fins a 5 cèntims d'aquests dars i que aquesta emoció que està mantenint doncs, aquesta lliga de primera divisió, divisió d'honor d'aquí a Catalunya. Eh? Moltes veiem, gràcies a vosaltres. Es veiem de que ve. Salutacions, i tant. Doncs fins que ve, Joan Maria, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu. Adéu. La una de la migdia acabem la, la crònica dels darts per començar la primera part de la nostra estimada i a, publicitat fins ara. Empresa amb una gran experiència en fred industrial, cambres frigorífiques, cambres de secatge i climatització, fred comercial i hostaleria. Us ofereix els seus serveis des del polígon industrial, la sala de porreig. Clima Glas és el servei oficial de Balai, Bosch, Siemens, NeE i Gak Gennau.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 Oso. Serviçó. Il·luminació espectacular. Serviçó. Sonoritzacions. Serviçó. Discoteca mòbil. Serviçó. Lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma. Organitzem la festa a vida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Serviçó. 93 838 1063. Colònia Pons, Correig. Centre veterinari a les abelles. Núria Puigdallé Volestruc gos, gat i exòtics, vacunacions, cirurgies, neteges vocals, alimentació especialitzada, perruqueria, cita prèvia. Contacta el telèfon 93 838 1170 o bé el telèfon mòbil 679 61 8046, o bé el correu electrònic CB baixa les abelles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 hem d'escoltar el blog de la primera part de les, de les nostres, dels nostres consells publicitaris eh? i eh, són ara la una i quatre minuts anem, anem a buscar una entrevista que feia molt temps que perseguíem i que els teníem habitualment un club que, que, que sembla que sembla que va tirant endavant que costa molt però, bueno, ells farà 5 cèntims, eh? ells, eh? són l'envol, el l'envol de la capital de d'aquí, Berga. Eh? Parlarem, com sempre, amb el míster, amb el Quico. Quico, bon dia. Hola, bon dia. A veure, eh? com, com... aviam, ara ara m'has agafat eh? una mica així, sense res, eh? Mira que ho tenia planejada. Sense preparar <laughs> Tant temps que tenia buscant, eh? I sense preparar l'entrevista, sí senyor. Escolta, per això et tinc a ti o a tu, perquè ara m'indicaràs bé. Sí, home, sí. Ja que sí. Li hem parlat moltes vegades. Ja faltaria més, i tant que sí. Sort n'hi ha, sort n'hi ha que... que, que ja ens coneixem, que, ja. Que ens coneixem. Escolta, doncs Oberga, Dias. que està fent un paper que ni fun fa, no? Què dius? Ni fun fa, aquesta és la paraula. Cap de lo millor i a lo pitjor. Sí, no? Estic acostumats sí, amb bueno, victòries i derrotes i no estem agafant una una diguem una línia fixa, no? Bueno, hi ha molta gent jove i, i gent que era decisiva que tancaven els partits ja no juguen perquè s'han fet grans uh -huh. i aleshores això és, és un tossat una partida potser una mica miqueta manca d'experiència, per dir-ho d'una manera, no? Uh -huh. La gent veterana que ha quedat jugant no els que tancaven els partits i aleshores això costa bastant formar un equip el, quan la competició és aigualada que tu puguis treure els resultats perquè hem perdut, per exemple, al camp del líder només de 5 gols amb un partit que estàvem per endavant, a camp de Palau de les tres quarts del mateix hem perdut per anar a casa amb el segon de quatre. a l'altre dia, contra el parets posar dos endavant, no s'hauria tancat el partit Bé, bueno, això és una cosa que l'experiència amb aquest esport és un Sí, senyor. I aquí en aquest aspecte tenen una miqueta coixos, però bé, bueno, temps al temps. Hi ha molta gent jove que juguen força bé i li són falta partits. Però és un equip que jo penso que es farà madur un paè de temporades més. Però això no es farà un paè de temporades més de travessia del manera que sí. parla al desert. I ni fun fa, això serà. Perquè ha molta cana i 8-9 anys i fa falta experiència perquè sàpiguin jugar els partits. Però, però això, exacte, ens fa falta canalla, però esclar, si anem agafant eh, nanos joves, eh, tenim l'aixeta barrejant? Sí, sí, si nosaltres en aquests moments, a nivell de categoria senior, tenim una plantilla que tenim aquí per, tranquil·lament per de anys. Molt bé. Això Molt bé. es dona tranquil·litat bastant, bastant, amb tu compte, que, per exemple, encara dintre d'aquí el senyor joven quatre nanos que són juvenils. Sí, sí, sí, sí i en juntats amb una generació de l'anterior juvenil que tindre, que són nanos de 24 a 25, home, um, encara que, que, que, no, que a la volta d'aquest any l'altra l'altre dos o tres veterans i que queden per edat, que ja vingui a les trenta i pico, s'ho si ha una plantilla de 22 persones, que que dos o tres es despengin per, per problema d'edat ens queda un plantell bastant bé, El que passa és que és un plantell molt jove, i això costa i darrere tenim l'infantil, que l que ve ser ja seran en carets, o sigui que en principi l'estabilitat de comar aquest aspecte està al·lugar. Ara la missió és aconseguir tornar a fer un infantil, un alerí, que està costant, però ho bueno, estem intentant, perquè costa, costa. Sí, sí, de fet, amb el Bergara tenim uns bons ciments, eh? Això és ja sí. important per Sí, el que passa és que el formar... tenim que seria molt important, a no triar, a, com a l'altre temporada que ve o l'altra, enxegar una alerí una altra vegada. Uh -huh. sí, i deixem més temps passa que bueno, costa, costa molt l'ambola és un esport que costa molt d'agafar la gent perquè hi ha altres opcions que, la, que agraden més com el futbol com el bàsquet sí. sempre t'ho he comentat que és un esport molt complicat d'aprendre a jugar jo sí, sempre ho comentat i fins que agafes la dinàmica costa moltíssim i la gent avui dia no té paciència sembla que aquí, aquí sabem jugar més la pilota amb els peus, eh? Exacte, perquè és molt més fàcil sí? És que inclús, inclús, és, cap... inclús per jugar, és més fàcil jugar al bàsquet per un nen pràcticament que a l'embol ah, sí? L'embol és, és un esport que és molt ràpid té una bona condició física hi ha contacte, inclús en categories inferiors ja és defensa, com es té de defensar i costa molt agafar el, allò que pogués és que ho digui l'esport, et tires i et un parell d'anys pràcticament que no res que es vola, no? Sí. Sí. i això es fa una mica pesat i a vegades els que són els són els pares no? <ríe> ah, m'he de jugar amb un fill de futbol i ho entro com fa bueno, que, però a l'Eliola va molt, no? hem d'aprendre a jugar, no? <ríe> que patades a, a la fila li fot des que va començar a caminar sí, sí. Sí, i sí. És, una, és un hábri que hem parlat molts vegades eh? que hem tingut aquí a Ràdio Porreig sí. que costa molt de, de, de que la gent no s'enganxi sinó que tingui la paciència d'aprendre a jugar i gaudir d'aquest esport Costa, perquè és un esport molt, és més complex del que sembla. Jo crec que, és més, és, és un esport, de eh, perdona, Kiko, però és, jo crec que és un esport, amb la meva ignorància, eh, que, que és millor jugar que veure'l. Sí, per supòs que sí. Així és com el futbol. De de manera... És millor, millor veure'l, veure'l a la tele, i després on estic. És un esport que està que veure al pavelló.? Ja, uh -huh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 i és un esport que es té veure perquè és molt ràpid. Això és un esport, no hi ha temps, per exemple, per fer rep moltes repeticions, perquè és un joc molt, molt corregut, i és un esport que jueix molt a, a pavelló, més que per, no a la tele. Això és un handicap, eh? Això també és un dels temes, que és un, problema, que és un esport que no acaba de llibre a la tele perquè no hi troba del tranquil·lo. Ens vegen no, aquí al pavelló de Berga a veure l'envol? Home, la veritat és que sí. La idea és que per la categoria que estem i a vegades la competència que l' no diem que tenim en contra virtualtual Barça que juga a Madrid que ah, sí. anava tot de la moto, hi no queixo de l'assistència que tenim als partits? Eh? bé. Hi ha hagut temporades que s'ha fet millor i que hagut menu gent. Peròdic que dic, tenim un públic blau, per exemple no? o si sigui, els infantils es queden, els pares dels infantils s'han enganxat. Per això és important tindre base no? Clar. Perquè fas, un, fas més més, més tard, que fas més fas més aquí, fas més club. I mm -hmm. això el tinc de canall, hi ha nens que van a l'escola de molt, i venen el dissabte a veure els part, partits i clar, són partits amb els pares no? i també hi ha el pare que diu, hòstia, què faig aquí? Collons, però s'ha de prou bé i saps què? que d'aquí a 15 dies tornaré sí. no? És així, és així, és I ojo, i, i que contem com un hándicap que això ja hem discutit diverses vegades a la federació que aquest desmadre de calendaris que porten no pot ser, nosaltres hem, hem, hem, hem de un mes sense jugar a casa Sí Em veus ho vull dir? En veritat si tu ets acostant, si jugat cada 15 dies, la gent s'acostuma a jugar cada 15 dies, hi si ha molt. I ho a veure. La gent quan va a Espanya, s'hi veu en no el Cigana. El Cigana, perquè és un esport molt maco de veure pista. No, no, és el, que dius, és el que dius, gent que no ho ha, no ho ha vist mai, i eh, s'ho passen bé. Eh, sembla, sí. que, sembla que el costum és més de quedar se a casa, de, no sé, mira, sopem, o com a molt sortim a sopar a fora, més a tard, o... és, és molt la mandra que ens fa, però realment, un cop eh, estàs allà, eh, es canvia molt la sí. és que És un esport molt dinàmic, ja dic, és un esport que hi, ha, que hi ha contacte, que hi ha accions espectaculars, i ha moltes coses, saps? Sí. Però és un esport que torna a dir, està que ve en o sigui, no és un esport que vispegi a la tele Ah, aquest cap, de setmana, no. aquest, un... aquest cap de setmana que no vinguin al poble allò a veure en vol, eh? No, aquesta no, la setmana que ve La setmana que ve, eh? Aquesta setmana anem a al cap de la salla Montcada i l'altra jugam jugar a contra Sardanyola A veure, perdona sí, que t hagi trencat totalment ja el... el sí, sí, digues el xonsis, eh? Però realment juguem eh, quan has dit el camp del... Pare... De la salla Montcada. Montcada, que ens va uns, uns, unes posicions més amunt, eh? Sí, sí, la sèrie eh? Moncada, a aquí a casa els vam guanyar i totes ganes perquè a les 100. Amb ells li van a les Molt bé, ells, ells hi juguen alguna més, eh? Sí, sí, a part, bueno, a casa d'ells el que passa. Són, són d'aquests equips que puixen i va a jugadors, que el qual també és un problema. Ja, que et pots trobar que si interessa molt pujat, et baixin gent de dalt, de dalt i, ah, i es fotin la guitza. Però bueno, nosaltres, sí, sí, tenim, jo... nosaltres com deies, tenim, sabem ben bé el paper que hem de fer. Aquest any ho tenim molt clar fer un bon paper no, no, però... any, ja dic, és un any de formació i ja ho dic ara, l'any que ve és un altre any de formació eh? molt bé ho fem perquè això és el que hi ha molt bé, molt bé. hem de tocar de o sigui, a i això no, no serà d'avui per demà eh? no, no, no, no ja dic, fer un equip que sempre pugui estirar a fer un paper i estar fases i tot que que vulguem jo penso que tenim fills i mindres per fer-lo però està molt molt prendre encara sobretot la gent que té que arribar des punt dapidem de tres o quatre jugadors o cinc jugadors que són molt joves, que alguns són juvenils, els que són senyors de primer any, que amb la base d'aquest equip es podria fer un equip potent, però s'ha fet mal, és evidentment. Estic mirant dels sis últims temps, temps. dels sis equips últims, nosaltres som eh, fem gols, eh. Fem gols, sí, però eh? no encaixem molts. En encaixem molts, sí, senyor. Però fem... Clar, perquè no, no no tanquem els partits. Ah. A un moment, en què sembla una carrera de pullastres, és que vull dir. No, no. no saben tancar els partits. Sí. I ens falta la duresa per tancar els partits, que això s'apren amb el temps. Tens? És que el calcules, és el que calcula, I ara què fa la, pues... la, la Volver, la, la Volver que fa Manica? Pues bueno, no estan, no sabran si jugaran la copa o no jugaran la copa. Continuen entrenant. Són una bona conya, el problema és que acabaven de jugar partits, es va malament per horaris, per feines i per històries, si volien, ja es veien prou preparades i volien jugar a la Copa, encara no ho sé ben bé si ho faran o no ho faran. La Copa que és una competició a part, no?, al marge de la Lliga. Sí, ara, ara comença, ara el març acaba amb el, el que és la Lliga regular, però no juguen? És una Copa que pots, ap pots apuntar-te independentment. Però, ah, però elles no juguen a la Lliga. No, però volien jugar a la Copa Vale, vale, vale, estarem al lloro eh? estarem Que és la competició més curta, em sembla que són 8 partits i si provar-lo, s'acabem sí. que ve Però encara havíem que lligar Per el que et dic, temes d'horaris bueno, I de disponibilitat Molt bé Continuen entrenant i ho fan força bé Bé, bueno, els agrada, els agrada, els fan bé Doncs vinga, tots els nens de la comarca eh? Sobretot de l'at cadet, has dit Bé, no, ara que ve jo no hem quedat i el que interessaria sobretot és poder fer un altre infantil. Ah, un altre infantil. I han provat ja. a les escoles i han fet propaganda però no acabem de juntar un grup de 14 o 15 per enxegar un tercer equip. S'està ah. lluitant però no podem acabar de quadrar. Doncs venga, més nens a edat infantil, doncs que s'apleguin, que vagin a veure l'Embola. Sí, sí, més que res que ho provi. Aquest dissabte, no, sí, aquest, sí. aquest dissabte no, però el dissabte que ve poden anar a veure l'Embola, a Berga, i, i després, si hi ha alguna cosa, doncs espera al final del partit i es comenta amb els membres de tècnics de, de, del Berga i ja els explicareu el que han de fer, oi? Exactament. I, doncs moltes gràcies per la trucada, Quico, teníem moltes bueno. ganes de parlar amb tu. A veure si no passa un altre any pràcticament, hem tingut un any sense parlar, quasi bé. No, no. Vam parlar fins a la temporada passada i estem quasi bé a marx. A vegades fallo... fallo, fallo... No, bueno, és normal. Un... Hi ha molta informació. Hi ha molta informació, Però, sí senyor. Fem una abraçada i fins la pròxima. Moltes gràcies, Guico. un per tornar a ser a Correig. Vinga, vagi molt de bé de avui, de eh? Adéu. De Adéu, merci, Déu. Deu. Deu. Deu. Deu. Bé, eh, acabem l'entrevista just ara. Ens hem passat una mica del temps, perquè esclar, quan, que portem, quan portem tant temps que volem parlar amb una entitat i que sempre ens ha col·laborat, sempre ha estat al nostre costat i que sempre eh, han volgut no sé, doncs, doncs donar a conèixer no? a la gent que ens està escoltant d'aquest doncs, esport, no? tan minoritari com parla ell, doncs, de veritat, que ens fa ganes, no, no, no acabaríem mai, podríem eh, plantejar moltes i moltes preguntes. Ara amb el que parlarem, per això, és de bàsquet amb Josep Villardell. Bàsquet! <f Àsí> Josep, bon dia. Ui, va. Molt bon dia. Ara, ara. Molt bon dia. Bueno. Molt bé. Doncs comencem parlant del Club Bàsquet Porreix. que no hi ha gent per tot, eh? Perquè ara parlaràs de bàsquet i el bàsquet també es troba si fan o fa igual. Bueno. Amb gent, no? Tenim gent. Hi va haver bueno, categorietes, no? Sí, em que hi ha equip per categorietes. Infantil, hi ha, no hi ha cap infantil, però hi ha dos minis. Bé, bueno, ara, ara ho repasarem com sempre. Això va ser algun any que podríem deixar de procrear, això de l'infantil, perquè no, l'infantil, no. si, si amb el bàsquet... Si comentat el, el Quico que me l'envol... Si faltava un infantil. Clar, si el bàsquet no tenim cap infantil, això potser algun any que ens va anar malament, eh? Sí, bé, bueno, el que passa amb el bàsquet bueno, eh? del que hi ha nens que potser són infantils, però... Hi potser quatre cadets i quatre infantils, els ajunten per fer un equip de 8 o 5 i 5, però no poden fer bé un equip, i és per això. Molt bé. O sigui, hi ha 5 infantils, però no poden fer un equip i han d'anar molts cadets. O... Va, Julià, molt ràpidament, que t'estic doncs, liant. Comencem pels més petits, les més petites de tots, que han guanyat avui, 57 a 20, i han jugat avui a dos quarts de treu a casa, contra l'escola joviat jubillat bé, per tant, bona victòria de l'espremini. Molt bé. Perquè fa el mini masculí bé, que aquesta setmana descansarà, el mínim masculí A, nivell F1, juga, bueno, està jugant ara a les 11, ha començat a les 11, Club Bàsquet Porretxà, Club Bàsquet Llívia Puigcerdà. Perquè fa el cadern masculí nivell de dos juga també avui, ha començat a dos quarts d'una, Club Bàsquet Porretx, Bàsquet Piera.cat. Perquè fa el júnior femení a eh, nivell B, marxen tretzenes amb un guanyat i 16 perduts i juguen Avui a dos quart de sis, Regina Txelli, Club Bàsquet Porreig, perquè fa que quan el júnyor són en sembla que tres júnyors, ho recomento moltes setmanes, però potser hi ha infantils i cadets que han de venir amb els júnyors no podrien fer un equip. I això fa que potser els que un... a la lliga no estiguin en molt bona posició. Molt bé. I bueno, per què fa el júnyor masculí, 6 sisem, 9 guanyats i 8 perduts, i juga avui a dos quart de cinc, Club Bàsquet Arters, Club Bàsquet Porreig. Um, i perquè fa el senyor matxa sisè amb 12 guanyats i 5 perduts i juga demà a les 12, Imnesa Sallembé, Club Bàsquet Porreig Bé, bueno, per comentar per part dels senyors que han agafat una molt bona línia, crec que sí. porten quatre victòries a cinc consecutives, ah, ja estan... sí, sí. i a més estan empatats amb el quart cinquè, per tant, només per punt avaraix no estan més amunt, i tenen sembla que una victòria al segon, per tant, han agafat amb el tercer una molt bona dinàmica. Avui juguen contra el segon, que és l'Himnes de Sallent, que van perdre bastant a casa, aviam si poden recuperar. Crec que han, han fet molt bones incorporacions, això ha ajudat que l'equip, el nivell segurament d'entrenaments, etc pugui anar cap a positiu ja amb ja, com anirà aquest final, aquest tram final de Lliga. Molt bé. I perquè fa el Club Bàsquet Berga, el, el Nauf Bàsquet Berga, el júnyor masculí nivell B, marxa segon i juga demà a les quarts de sis, Nauf Bàsquet Berga, Club Bàsquet Solsona. Perquè fa el júnior femení, també nivell B, marxa amb sisenes, amb deu guanyats i cinc perduts, i juga demà a les set. Set gunfals, Bàsquet Berga, Unió Bàsquet, Osona Sud. Perquè fa el xuxi Bàsquet Berga, és 25, marxa onze, amb vuit guanyats i vuit perduts, i juga avui a les quarts de 6, Imnès Sallent, Xuxi, Bàsquet, Verga. I finalment el senyor, l'Informer, que la setmana passada va guanyar contra els últims i sí, còmodament, eh, juga també demà a les quarts de 6, Regina eh, a Terrassa B, Infover, Bàsquet, Verga. Eh, recordar que l'Informer marxa 14, 7, 4 guanyar i 16 perduts, però com sabem, és un, com li passa mal en molt, molt també, és un equip molt jove que també li falta experiència per anar tirant endavant. Um... la nostra musiqueta ja va molt la balada, eh? passa, sí. eh, tu escolta, nosaltres la nostra, eh? Sí, sí. no bueno, doncs eh. de l'Eurobàsquet, yeah. ja... eh. Però... ara que hi ha la sintonia de l'Euroleague, doncs parlem una miqueta del Barça del Madrid, mica que haïa la hora jugar entre dijous i divendres perquè fa el Barça va guanyar de 10 punts, 97 a 87, contra l'Alba Berlín. Okay. Jo vaig haver de, de marxar i vaig tancar quan estaven guanyant de 17, i quan vaig engegar la tele pensat, guanyant de 10 vaig pensar, bueno, ha sigut un partit que al final guanyant de 10, i em vaig enterar que havia estat a la pròrroga, i que al final havia sigut bastant destrós el joc, i la Berlín havia ficat bastants triples. Per tant, el Barça, en diferència del Barça de 28 de febrer amb el Barça d'octubre-novembre, és que aquell era molt més sòlid i el, quan guanyava de 17 ja se n'anava de 20, 25, 30. En canvi aquest, quan 17 es relaxa, és veritat que acabin de perdre una final, però bueno. En canvi el Madrid, que potser van començar dient que aquest any no seria tan fort, va guanyar la Copa i aquesta setmana va guanyar de 20. L'únic que molt bé la Lliga, però l'eurolliga fatal. En canvi, el Laura Alcutxa amb el nou entrenador, ja fa uns mesos que ja està, han agafat una molt bona dinàmica i estan pujant molt bé la Lliga i també l'eurolliga. Uh, I... Sí, uh, uh, uh, aquesta setmana Tornant a la Lliga, a l'ACB Sí, ara en parlarem Un derbi, eh? Sí, sí, uh, bueno uh, Començarem avui, s'estrenen a la jornada El Fiat Joventut, Rionatura, Mambús Fiat Joventut, avui a les 8 Van directe per Esport 3 Molt bé. Uh, Llavors també jugarà Una hora després, Mora Banca, Andorra Bruixa d'Or, a les 9 Avui, no serà en directe I comentar d'aquest partit Recordeu que la primera volta en aquest partit Es va estrenar el, el Sàquic, que va fer aquell partidàs que van escollir en VIP de la jornada, sí. doncs ara ja farà una volta que està al Manresa, i aviam si el Manresa pot tornar a reenganxar la bona línia que havia portat en alguns partits i encara potser havia perdut amb la derrota amb el Barça, etc. Com estan entre ells a la classificació? Uh, el Morabanc va començar molt bé, però es va quedar amb els 5 victòries, 5-5-5, i el Manresa també està amb 5, però el, per punt avaraix... Crec que el Mora van gastar un, una posició estaria descens en canvi el Bruix està per sobre. Ah. Bueno, aviam com acabarà el partit per vull a les 9, eh, a sí. Andorra, eh? Sí. Molt bé. I finalment, perquè fa el Barça, eh, juga demà dos quart d'un, a un quart d'un, perdó, en directe per esport 3. I finalment, comentar un parell de punts de la eh, avui han eh, no ha pogut jugar Pau Gasol per part amb Chicago per un procés viral, crec que és per malaltia, i parlant de, de Chicago, um, dir que el, seva, el seu jugador franquícia ha tornat a lesionar calvari i tothom ha estat, bueno, diguéssim, el món del bàsquet bastant consternat perquè no aconsegueix acabar una, una temporada sencera sense lesions, i era un jugador que va aconseguir l MVp el jugador més jove va aconseguir-lo i no aconsegueix sortir d'aquest calvari no? Eh... Um, Destacar un parell d'equips que després de han agafat una bona línia, per exemple Cleveland Cavaliers de l'Ebron, malgrat per la, perdre avui sense el seu jugador franquícia l'Ebron James i Kai Irving, eh, han agafat una bona línia, van guanyar el primer equip de l'NBA, com és el Golden State, bastant bé. I eh, comentar per part de Timberwolves, que van fitxar Kevin Garnett, va tornar a casa, que Ricky Rubio... Uh, ha agafat una molt bona línia, malgrat que potser encara no està molt ben tirs de camp, avui per exemple 15 punts, 10 assistències. Um, és veritat que les lesions ja han ja han tallat la progressió, però després de tornar de lesió ha agafat una molt bona línia i tornem a veure un Ricky Rubio que havíem vist aquí al Barça repartint, anotant. I finalment destacar l'equip de Memphis, l'equip del, del Marc Gasol, que avui ha perdut, Uh, va a començar superbla la temporada, va baixar un baixón, va tornar a pujar, però ara sembla que també està, segurament una mica tocansement de a tants partits que ja a la NBA. I una altra cosa de la NBA, ah, no sé si supís sabia, la pèl, Her Lloyd, el Ah, sí. El primer, el primer negre que va, es va jugar sentar, la... va jugar, va sentar a la banqueta de la NBA, eh? sí. Va morir ahí, ui. Ah, crec que ahí. Eh? Sí. Uh, un pioner de la NBA que es deixa. Molt bé, alguna cosa més, Josep? Uau, fins aquí, per haver comentat tot. Moltes gràcies. Doncs es veiem la setmana vinent. A vosaltres. Que vagi molt bé. They... Doncs vinga, nosaltres tanquem la sintonia de l'embol. Ai, perdó. Ja ho sabeu, eh? Jo, jo perquè cometo molts fallos. I anem a parlar d'aquesta altre. Amb qui? Doncs amb Albert Plones. Albert, bon dia. Bon dia, Josep. Com estem, eh? Ai, fatal, ja has vist. Ben fins. Eh? Jo que venia si perquè dic, ah, tindràs mitja hora més. Què va? Sí, ah, sí, sí, mitja hora més. A, eh, a volar. Pel canto de la cua. Sí, a volar, a volar. Eh? Bé, bueno, escolta'm, amb aquesta sintonia comencem, eh, evidentment la, la categoria del, del futbol, doncs del futbol base, i comencem, evidentment, amb més petits, pels prebenjamins del grup 26 que estan, doncs, a la Lliga Comarcal del Bages i el Berguedà. Ja tenim resultats de partits d'aquest matí, de fet hem de dir que pràcticament molts partits o estan a les acaballes o alguns pràcticament la meitat ja han acabat, només estem pendents de 4 partits, però bueno, resultats d'aquest matí, com et deia, el municipal de Begà, eh, Begà 2, minorissa Sagrada Fona Unió Esportiva 9, per tant una derrota important de l'equip Berguedà, el municipal de Gironella, Gironella 4, Sant Pedadors, també derrota de l'equip Berguedà. I per demà a les 10 del matí, partit interessantíssim en la lluita de les primeres posicions. Aquest sí que serà dels bons de la jornada. Eh? A la capital, derbi Berguedà entre el Berga segon classificat i el porreig capge que... tercer, d'altra banda, el partit Sant Salvador de Serres, Sant Pedor, previst per avui a la tarda, a eh, mitja tarda, ha quedat ajornat finalment el dia 16 d'abril a les 7 de la tarda en aquest partit ajornat el dia 16 d'abril a les 7 de la tarda la classificació com us deia el Manresa és líder amb 45 el Verga és segon amb 42 i el Porres tercer amb 41 per tant d'aquest derbi de demà pot eh, sortir i eh, pot haver un canvi de, de posició el Perga pot passar tercer el Porres pot passar segon el Perga pot ampliar o el Porres es pot quedar igual veurem el Gironell és quart amb 35 punts okay. el 9 i penúltim al Sant Salvador de Cercs, una jornada més. Passem a l'Engemí, tercera divisió al grup 14, el C, el partit del Borreigsen, en aquest cas, serà demà al matí, al municipal, a partir de dos quarts d'onze, davant del Castellvell i el Vilà. Dit a priori, fàcil, eh?, per l'equip Borreigsenc, perquè l'equip Bagenc és el últim classificat. Però ja ho sabem, eh?, els penúltims i els últims, a vegades, eh, són, els més, són els més complicats. Eh, relaxes i, bueno, passa el que passa, no?, Calificació. Manresa, líder en 46, seguit del Sant Padón en 45, i el Porreig és tercer, en 43. Per tant, importantíssim que demà eh, puguin aconseguir la victòria els Benjamins del de, C del, del Porreig, perquè seria, continuaríem apretant doncs, el Manresa, que en aquest cas és el D, eh, el Manresa, però bueno, en té molt mèrit, perquè el C control el D del Manresa eh, té mèrit, mèrit, el Manresa és un equipàs, el de Làpins del D, o inclús a Estelé, diria. Benjamí, eh, el B, tercera divisió, grup 12, resultats d'aquest matí i per començar un derbi, derbi Berguedà, el que s'ha jugat dos quarts de deu al municipal Alfons Gonfaus d'Avià, entre l'Avià i el Gironella, a banda del derbi eh, altres resultats, però bé, repassem aquest derbi eh, victòria final de l'equip gironellenc 1 a 4, eh, 1 a 4 ha estat el resultat final, victòria del Gironella i com us deia, a banda de, del derbi, doncs Cardona 2, Sant Sabador cert, 1 Correig, eh, dos Futbol Bas i Solsona-Rels Un, ha estat als últims instants aquesta victòria per tant, treballada i nascuda molt bé. Eh, i, i, i a veure que vull dir que era un rival d'entitat el, el Futbol, futbol Bas i Solsona eh? i a l'adreça d'Anavàs un partit molt fàcil i, per l'equip de Berseng 10-1 davant del Berga, i deixant clar doncs, que el Berga continua l'últim classificat i deixant clar doncs, que per alguna cosa és últim, ja que només han pogut marcar un gol i que han encaixat 10 eh? 10 Quedarà pendent el partit d'un equip Berguedà, que es disputarà demà al matí al Municipal de Begà, a partir de dos quarts d'onze, entre el Beganès i el Sallent, que és el penúltim també classificat. La classificació, el Beganès, que és el líder, amb 47 punts, i Gironella 43, Navàs 41, però una cosa hi ha ficat 10 gols al, al Berga, aviat 7, 25, Porret junts amb 17, Sants Salvador Cercs, 12, amb 14, i doncs sí, l'última setmana més és, és el Berga. El Berga, que us diré que només va aconseguir Uh, perdona, va aconseguir un punt la setmana passada va aconseguir un empat cosa que té molt mèrit i que va aconseguir la victòria a la primera jornada això encara no ho sabia, em, em va arribar ahir va aconseguir la victòria a la primera jornada i que no ha guanyat ni un punt més fins la jornada passada o sigui, 16 jornades sense sumar un sou punt eh? és, és molt... t'ha d'ensorrar, t'ha d'ensorrar perquè els que hem jugat ho sabem, i això t'ensorra és que és una setmana ja, darrere l'altra que han tornat a guanyar els mateixos quan guanyar el primer partit no, han aconseguit un punt la setmana passada, no, no, no, no eh, els, contra els mateixos han perdut, que era aquesta, eh, era la setmana anterior, contra els mateixos han perdre sí, sí, sí, van sí. <laughs> aconseguir un punt la setmana passada, contra aquest cas el, el segur partit que van jugar. Sí, sí, pobre no, ja, Berga, ja, molts ànims, eh? No, no ja canviarà, no, cap problema, això canvia, bueno, d'any per l'altre, eh? Sí, sí, d'un any per l'altre canvia, inclús hasta de la lliga, vaig que dir, aquesta lliga de moment la donen veient per perduda i, per, i, i, i, i suposo que l'objectiu 2 és sortir de l'última posició, però, bueno, però segurament que canvia, evidentment que sí. I categori, eh, el Benjamí d'Èlit, eh, podria dir que és el d'Èlit perquè està a la primera divisió, grup 6, l'A, els dos equips bergadans doncs, que participen en aquesta competida lliga, el Porreig és el que ho està jugant en aquests moments, està jugant en aquests moments a Terrassa davant del Júnior, el partit es troba a la segona part i, de moment, interessantíssim el resultat que està tenint, és un júnior 0-0, és un dels equips forts del júnior. Per tant, de moment, un punt que estem salvant de, del partit davant del júnior. D'altra banda, el Berga, que també jugarà a domicili aquesta setmana, jugarà demà a partir de les 10 al municipal de Can Feijó, davant l'equip terrasenc. Un partit que hauria de ser fàcil pel Berga, ja que el, el Can Feijó és l'últim l'últim classificat d'aquesta taula. Classificació, el gimnàstic de Manresa, 46 punts. Atenció, és l'A eh, del gimnàstic de Manresa, però tant, té molt mèrit. Manresa, 44 punts, també és l'A. Natació Terrassa, 42. Berga, 8M, 26, intentant seguir el ritme. I el porreig de Zest, una miqueta amb 18, a veure si li poden aconseguir la victòria i no perden tanta pistonada. Passem a la Lavi, serà una visió grup 8, només el porreig representant envergat en aquest grup, jugarà demà al matí, al municipal d'aquí a casa nostra, de Porretge, a partir de dos quarts d'onze davant el líder, aquí és un partit complicat, l'Oar Vic, eh, que és líder amb 44 punts, seguit del Manres amb 42, el Torellós per 139, el Porretge és cinquè amb 33, per tant, és molt important la victòria, però serà molt difícil, perquè l'Oar no ha deixat escapar punts, i escalant, això sí, estan escalant espectacularment des de la catorzena, posició són cinquè's, per tant, la dinàmica, el que deies tu, la dinàmica aquí està sent positiva, esperem que continuïn aquesta, en aquest nivell i que continuïn amunt i de moment la dinàmica és positiva l'A, el de la 2 divisió grup 7 aquí sí que tenim equips i resultats per exemple, jugat aquest matí ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora com diu el nostre amic eh? el municipal de Gironella eh, derrota de l'equip gironellà davant l'equip del Vic eh, Gironella 4, Vic Riu primer atenció que feu-vos a fort 11, 11, Déu-n'hi-do déu nhi la, la cavalcada de gols que s'han emportat. Una mica més tard s'ha jugat un, interessant, un interessantíssim Berga-Juanenc que era el primer contra el segon i la victòria ha estat de l'equip bergadà. Berga 3-Juanenc un importantíssim aquesta victòria perquè amplia diferències el Berga alcat davant de la classificació ara ho veurem. També l'arbi 4-Porreig 4 i un últim resultat el municipal Alfons-Gonfaus aviat 0-Gimnàstic de Manresa que també està apretant des de, des de, des de les primeres posicions 6. en aquest cas és el tercer classificat del gimnàstic, La classificació, atenció el Verga, 51 punts, però amb la victòria d'avui en suma 54 els joanengues queden 46 i a darrere, amb la victòria d'avui, l'està apretant el gimnàstic de Manresa, amb 40 s'estan apretant aquestes tres primeres posicions el Gironilla 5, amb 33 el Porreig 9, 22, i l'Avià 14, amb 9, amb la derrota d'avui. Molt bé. Passem a l'infantil, eh, a la Univisió Grup 25. Com sempre, els infantils ja sabem que, doncs, que juguen més tard, juguen cap a la tarda, però bueno, ara mateix tenim un partit en joc pendents eh, en aquests moments al Porreig, futbol base, Solsona-Rels, que és el 8 classificat. De moment, quan està avançada eh, bé d'entrada, diguem la segona part poder passar al minut 20 de començar ara mateix, el resultat provisional és d'un a un i abans d'acabar el programa intentarem doncs, saber el resultat final. De moment, un a un, el, el, el, el, el, aviat a la meitat de la segona part. A dos quarts de... A dos quarts, a dos quarts de 4 està veient que comenci el Callús, 3a que s'ha contra l'Avià i ens quedan dos partits per demà. A dos quarts doncs, el municipal Gironella el Gironella Eh, davant del Cardona, que és el desè classificat i quan acabi aquest partit començarà el Joanenc el nouè classificat davant del eh, Berga al municipi Sant Joan de Vila Torrada. aquest partit serà a dos quarts d'una de demà diumenge classificació, el Sallent 42 punts Navàs 40, Puigcerdà 37, Porreig 36 aviat 5 em 34 Gironella 11 amb 16 i el Berga penúltim amb set, han sortit de l'última posició i eh? uh, aviam si podem mantenir passem al cadets, la Univisió Grut 19 dos derbis en aquesta jornada un s'està jugant doncs, uh, perdó, un s'ha jugat al municipal Sant Jordi de Cers aquest matí, s'han empotat el Sant Salvador Cers i l'Avià, un interessantíssim derbi que ha estat descafeïnadíssim, eh? ja que el Sant Salvador Cers és l'últim, l'últim classificat i l'Avià és el 10, i el 10 són els gols que ha marcat l'Avià, eh? 0-10 resultat final Ara mateix també tenim un partit en joc, al municipal de Porreig, ben entrada també la segona part, eh, Porreig 0, gimnàstic de Manresa 1, i per què gimnàstic de Manresa 1? Perquè és el eh, líder i és la del gimnàstic. Per tant, un, un altre resultat d'aquests que que són... Els perquè només han encaixat un gol del líder que no deixa escapar punts, com us deia també aquest, i per demà l'altre derbi s'enfronten al Gironella i al Berga al municipal de Gironella a partir de les 12 al gimnàstic de Manresa amb aquesta victòria somria, 44 punts per al moment no s'ha acabat, per tant en té 41 l'Avinyó també en té 41 el futbol basi Solrón en té 39 l'Avinyó està fent un, un, una final primera volta i un començament de segona volta espectacular, eh? ho ha guanyat tot i aprofitar les dues ensopogades del Manresa, l'empat i la derrota. Futbol base solsonarrels 39, Gironilla 6em 29, Virga 8em 23, Purreig 9em 21, Aviades 20 i Sant Salvador Serbs últim amb cap punt sumat després de 18 jornades. Això sí que ha de pesar. Molts ànims als nois. Els últims, els masculins, el juvenil, el segon edició, el grup 19, tenim dos partits en joc, que han començat a les 12, perdó, dos, un, un, un, un, un, un, un, m'he colat, eh? El municipal en fa els bonfagos eh, d'Avià, resultat provisional eh, d'augmentar... Eh a la segona part, ha començat fa un poc la segona part, a Vià 4, m'hi ha un, per tant aquí ja ho tenen bastant encarrelat els nois del d'Avià, de a la tarda a partir dels 4, Derbi Comarcal, el municipal de Gironella, s'enfronten els locals del Gironella contra el Porreig, i quedarà pendent el partit de demà, diumenge a les 12, al camp municipal de Sant Fritós del Baix, davant el Fruitusenc, que rebrà la visita del Berga. Classificació, cellen 40 punts, joanen 38, Porreig 34, Verga 6 amb 30, Bia 7 amb 28 i el Gironella és de Z amb 23. Es queden les noies, eh? Vinga, un minut i les noies. Categoria infantil, les de la primera divisió, grup 2. Només el Porreig participa en aquesta lliga, una aquesta lliga que és molt competida. Les noies jugaran demà, perdó, avui, avui, avui a les 3 al camp municipal de la Roca del Vallès, davant el líder, eh? Per tant, ja sabem quasi bé, el resultat, no? Eh, quasi bé que... Sí, sí, no es pot anar amb aquests ànims, però, clar, si jugues davant del líder que no ha perdut cap partit, la penya blanc i blava la roca, eh, que és líder amb 46 punts, l'Espanyol amb 42 el Sant Gabriel el 138 el Porreig últim amb un punt i ens queda el juvenil, el juvenil de la segona divisió grup Tres. Dels dos bergadans només jugarà el Berga, que ho farà demà a les 5 de la tarda, al nou Estadi Municipal d'Ocongost de Manresa davant l'equip manresà. El porreig que aquesta jornada doncs li tocaria l'Europa Sports no jugarà, doncs perquè ja ho sabem, a causa que doncs en aquest cas l'equip barcelonès és un dels equips que està retirats d'aquesta competició des de fa ja 7-8 setmanes o nou o potser 10 inclús diria, dels 4 equips que s'han retirat de la competició, que aquestes noies, em va semblar dir, Pep, que els tindríem aquí l'estudi, que ens deies. Sí, sí, és el que mirarem, eh, de tenir la temporada ara. Res, doncs temps, jo crec que una de les bones preguntes seria per què quatre equips s'han retirat de la competició eh, a, meitat de, a meitat de Lliga. Penso que és una de les preguntes que podem fer, no? Molt bé. Doncs vinga, la classificació, Penya Blanca, Blau Roca, 32, Manresa, 28, i Porreig, 27, i fins aquí... Pendent de tres partits, eh? Molt bé, Albert, doncs ens veiem drets aquí, no sé, eh? ens queda futbol sala, ens queda futbol i es queda motor. Fins ara, nano. Molt bé. Fins ara. Déu Adéu. Adéu. És la segona part, la publicitat, eh? Agronetó. El carrer Tarragona 40 de Porreig a Agronetó. Una botiga de material de jardineria, cultiu i tot per animals. Vins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 Guillem Rossa, una cervesa daurada molt clara i brillant, de cos lleuger i espuma espessa blanca delicadament equilibrada, de gust de fruitat i amb un puntet de marcó refrescant. Guillem Torrada, cervesa torrada i equilibrada amb un gust més intens, d'escuma fina i compacta amb un gust equilibrat que no deixa indiferent a ningú. Guillem, la cervesa 100% artesana, 100% ecològica, feta a porreig.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 Quina altra grotada que m'he fotut amb el micro, eh? Jaume, bon dia. Bon dia. No et sents gaire, eh? Aviam, costa't bé, costa't bé. Per... Ara? Uah. Ara em sents? Espera't, ara t'he de baixar el micro, eh? Vale, aviam. Ara? Ara? Ara? Ara? Ara. ara. ara. venga Vinga, va. <laughs> uh, Jaume, doncs vinga, comencem. Futbol sala femení, primera divisió femenina, grup 2, setzena jornada. És el futbol sala gironella i al el majadaonda futbol sala... No. Afar, 4. No, no, no. Sí, sí. la no, primera divisió femenina, grup 2. Ah, a de baix. Puig Fitor Futbol, Salacassarres i Estel Baisec, Baiseca. <ríe> El camp, on jugarà aquest partit? El pavelló municipal, de Salacassarres. L'àrbitre? Pedro Cabrera-Mendizabal. Aquest partit el jugaran a Cacerra serà avui a partir de dos quarts de cinc. I ara sí Jaume, el primer divisió, futbol sala femení, vintena jornada. El futbol sala gironella i el majadahonda futbol sala after, anava a dir, a part 4. After 8, no? After hour. After hour. No. <ríe> doncs això, el Gironella juga 3 punts d'or davant el Mahadaonda a casa. El Gironella té avui una altra ocasió d'acostar-se a la permanència si vens el partit que té a casa a partir de dos quarts de sis davant el Mahadaonda. Un equip de la part baixa de la classificació de primera divisió femenina, la gironellanques que venen de perdre per 2 a 0 a Ourense són penúltimes de la classificació amb 11 punts, 6 menys de les seves rivals d'avui, que ocupen la cinquena plaça per la Cua. Quan resten 11 jornades per al final de la competició, cada punt en joc serà de vital importància per a les Gironallanques en el seu intent de salvar la màxima categoria del futbol sala estatal. Per això hem d'anar tots a veure el Mahadaonda. Com perd, eh? Hem d'anar a veure el Gironella com goleja, eh? A partir de dos quarts de sis... Canviem de gènere, ens anem als masculins, si parlarem del mateix, de futbol sala, Lliga, segona divisió catalana, grup 4, setzena jornada. Lliga, segona, segona, perdó. Uh, segona, uh, segona divisió catalana, grup 4. És el Riu Davidias, club de futbol sala, i la Pobla de Dalíà, club de futbol sala. El pavelló jugant aquest partit. El pavelló... Munic de Sant Pere de Riu de Villas. Municipal de Sant Pere de Riu de Villas i l'àrbitre... David Salgado Salles. Molt bé, aquest partit jugarà avui a partir de dos quarts de cinc. Següent. Escola Pia Sabadell, Club Esportiu B, Beganés CCR. El pavelló en aquest partit. El pavelló Escola Pia. I l'àrbitre... Abel Medina Sánchez. També és per avui a partir de dos quarts de vuit. Següent. Vila de Cavalls, Club de Futbol, Futbol Sala, Porreig. I el pavelló... Pavelló Municipal de Vila I l'àrbitre? Joan Rider Segovia. El partit és per demà, precisament a partir de dos quarts de vuit. I següent? Club Futbol Salà, Gamper Sport i el Club Futbol Salà Ciutat de Berga. Com que es va retirar, el Gamper Sport... On és això? El que d'aquí on és? Ni deia. Pea, a... a... No, no, Pere, espera, per, Jaume, que hem d'anar per l'agenda directament. Això abans del programa, abans de cap al programa, si ho vols dir, en el temps del motor el buscar tranquil·lament. Ara anem per la primera divisió catalana, grup 4, setzana jornada. O sigui, que el Club Futbol Salà de la Jutat de Berga descansen avui. És el primer és el Futbol sala Péssima Ginec a i el Navàs Futbol Salà. El camp on jugaran al Pavelló, Joan, aquest partit? El Pavelló Municipal de Cacerres. I l'àrbitre? Pedro Cabrera Menzizabal. Doncs què hem de dir? Doncs, eh, és el nostre derbi, el nostre derbi intercomarcal. Un dels equips que ens queda més propers eh, d'aquesta primera divisió catalana i pel que fa al futbol sala, imagina Cacerres que, que marxa a la tercera posició. Tercera, heu sentit bé, eh, de la primera divisió catalana. Tercers, eh? 28 punts de 14 jugats. ha guanyat 5, n'ha empatat 1, n'ha perdut 4. Mentre que el Navàs, el seu rival d'avui que visitarà Cacerres... Eh, Uh, marxa a la vuitena posició amb 16 punts, uh, 14 de jugats, 5 de guanyats, empatats 1 i perduts 8. Aquest partit el podreu veure a Cacerres. Jaume, uh, podrem veure a quan quant? tu. Pues el... Serà quan. Avui, a partir de les 7! Això, això. <coughs> Bé, bueno, amb la sintonia del futbol i amb el saxofon en mà, doncs us diré que els veterans ens hauríem deixat, eh? Lliga Intercomarcal, grup A, partit per avui, a partir de les quart de 5 Castell, Galí, Berga. En el grup B tenim un partit per avui també a partir de les 6, de les 6 de la tarda, Atlètic Gironell, Atlètic Castellet, tots dos molt atlètics, eh? I en el grup C tenim dos partits per demà, un a partir de les 12, que és l'Olesa, Cal Rosal... I una altra, a partir de les 11, aquí al Municipal, porreig, verd i blanca. I a la petanca, seguirem la petanca a la Copa President, perquè tenim una final a la segona divisió amb un, amb un equip eh, del Berguedà. Eh, partides per demà a les pistes de Sant Pedó, per Ignasi Puig, Cal Riera. Say, baby, Vinga, jo, ja, ara sí, eh, quant d'això, futbol femení, segona divisió femenina, grup 4, 18ena jornada... Sant Esteve d'en Bas, club esportiu, molt major club. El camp on jugarà en aquest partit... Al municipal de Sant Esteve d'en Bas. I l'àrbitre d'en Bas, no? Sí, doncs, sí que hi... I l'àrbitre eh... és Enric Ponsàtic-La Baguera. Eh... Molt bé, aquest partit es jugarà demà a partir de les 5 de la tarda. Correm, correm cap a la quarta, catalana. Grup 1, 20ena jornada... La quarta, que és el Vilada Club Esportiu i el Cacerres Club de Futbol. Un derbi. Ja el tenim aquí, eh? A quin camp jugaran desert? al desert municipal de Vilada. I el jutge del maig? Del, sí, del maig, el duel, és Joan Arnau González Fernández. Sí, del duel, tu has dit molt bé. El Cacerres i el Vilada. Vilada i Cacerres, més ben dit, eh? El Vilada, que marxa, l'equip local, marxa en quina posició? Catorze. Quants punts? 10. De quants partits jugats? 18. N'ha guanyat? 3. N'ha empatat? 1. N'ha perdut? 14. Gols a favor? 21. Gols en contra? 52. Els últims dos partits, val a dir que els ha perdut. El Alcacerres, el rival d'avui, quina posició marxa? Va a nové. Nové, diu ni do eh? Una bona temporada pel Alcacerres Club de Futbol. Quants punts porta? 21. Ju uh, ju uh, partits jugats? 17. Un menys. N'ha guanyat? 7. N'ha empatat? 0. No sap empatar el Cacerra, 7. Eh? Pereduts? 10. Gols a favor? 34. Gols en contra? 36. Els dos últims partits que ha fet, U el penúltim el va perdre, l'últim el va guanyar, aviam aquest, el camp del Vilada, què faran, eh? Els derbis són derbis, eh? Vilada, quina alçada? 757 metres. L'estat del cel, Jaume? L'estat del cel... La probabilitat de precipitació, per tant... Un 0%. Temperatura mínima i màxima, Jaume. La mínima a 0 i la màxima a 10. El vent, que serà... Encalmat. Per tant, bufarà també... A 0 quilòmetres. Molt bé, i l'índex de ratxos uva màxim... 3. Que és un índex ultraviolat... Moderat. Moderat, aquest partit serà Vilada, avui a partir de dos quarts de cinc, eh? Vilada-Cacerres. Ja no traiem aquesta música, perquè el següent, Jaume, què ens porta? El següent és el Sant Salvador de Cercs Club de Futbol i la Via Unió Esportiva B. A quin camp juguen aquest partit? Al ah, desert municipal de Sant Jordi de Cercs. Senyor, i el jutge del jo... duel? José Antonio Martín Romo Parejo. Mare de Déu, el que faltava, el xèrif, eh? El xèrif del Cercs. El Sarri. xerifazo. Mare meva, això serà un... Bueno, veia partidon, eh? Veia partidon, perquè a més a més anem a repassar la taula de classificació, perquè l'equip local, el Sant Sobó de Cercs, a quina posició marxa? Tercer. Tercer. Quants punts? 36. De quants ha jugat? 17. Guanyats? 11. Empatats? 3. Perduts? 3. Gols a favor? 50. Gols en contra? 36. I els seus dos últims matxos els ha guanyat. I l'Avial, el rival d'avui, l'Avial Unió Esportiva B, que Déu-n'hi-do té més la temporada que està fent, eh? A quina posició marxa? 6è. 6è. Uh, quants punts? 29. Quants partits jugats? 17 No ha guanyat? No, N'ha empatat? 2 N ha perdut? 6 Gols a favor? 44 Gols en contra? 34 Ell va tau tau, eh? l'Avià va guanyar l'antepassada la, la, jornada Va perdre la passada I res, que a Cercs trobem que està en una alçada de 660 metres L'estat del cel? Ennubulat eh, eh, Propietat de precipitació? Un 0%. Temperatura mínima i màxima? La mínima 2 i la màxima 13. O el vent que serà... Encalmat. Encalmat també i per tant, doncs, bufarà... Uh, a 0 quilòmetres. A l'índex ratllum màxim? 3. Que és un índex ultraviolat? Moderat. Doncs aquest partit el podreu disfrutar. Serà demà, però, a Sant Salveó, a Cercs, a partir de dos quarts de cinc. Guing, guing. Gràcies, gràcies, gràcies joume ja, Se següent. Montmajor Fútbol Club i el i Puigjardà Club de futboltbol. partit. El Mu municipal de Montmajor, un camp de terra. Que no falta explicar perquè bueno, se surda de... de totes les terres eh? La Roviddra, Teresa Rovira Gras. Aquest partit que jugarà a Montmajor serà avui a partir de les 5 de la tarda següent. Berga Club esportiu Navarcles Club de Futbol. El Camus Jornal en aquest partit... El Municipal de Berga. I l'òrbitre... Jacint Lazar Bacali. Aquest partit serà per demà, a partir de les 4 de la tarda. Anem a parlar de la tercera catalana. Avui, ràpidament, grup 7, 22 en jornada. Vaja. És... què? Digues, digues. Ah, és el Súria Club Esportiu B i el Porreig Club Esportiu B. Ui, és el Súria Club Esportiu B? De la tercera catalana? Sí, sí, sí. Home, no, no. Iro, Iro, Iro, Iro, va, Estem la tercera catalana Jaume, tercera catalana Tercera catalana, eh, no pot ser Estàs molt malament És un derbi, la tercera catalana El primer partit que tenim per avui A oferir els nostres oients Jaume, Porrets Club Esportiu el ban Club Esportiu Per si em diu eh, Que està sota d'on diu Navarcles, no? No, no, no, està sota d'on diu Tercera catalana, grup 7, 22ena jornada En vermell Tercera catalana Ai! Eh? Estem, no? <laughs> doncs digues, va, digues, quin és el derbi? El Porreig Club Esportiu i l'Olvan Club Esportiu. L'Albert m'ha dit que estaria en un quart de motor, doncs sembla que serà un minut i mig el que tindrà, eh? Sí. Porreig Club Esportiu o l'Olvan Club Esportiu? Sí. Digue'm al desert. El què? El camp? El camp, desert. Municipal de Porreig, home. I el jutge? El jutge és el Jairo Córdoba Sánchez. Molt bé, doncs anem a repassar per on van a la taula classificatòria aquests dos equips. Eh? El Porreig, l'equip local, que marxa a quina posició? Pego. No em surt. Bueno, Porreig que marxa a la catorzena posició 21 punts de 21 partits jugats. N'ha guanyat 6, n'ha empatat 3, n'ha perdut 12. 35 gols a favor, 36 en contra. Porta els 5 matxos últims, perdent els tots. Mare, percentatge, no? I l'Ulman, que déu nhi de la temporada que està fent, que ho estem dient setmana tras setmana, i marxa la vuitana posició amb 33 punts, 21 de jugats 9, n'ha guanyat 9, n'ha empatat 6, n'ha perdut 6 gols a favor 40 i gols en contra 28 eh... Pff, eh, bueno, que ja s'ha de dir, dos últims partits, l'últim el va empatar i, i últim el penúltim i el de la setmana passada el va i fa dues setmanes el va guanyar, carambes Porreix que està a una sala de 455 metres l'estat del cel solejat però amb números alts prioritat de precipitació 0%, temperatura mínima rondarà entre els 3 graus i la màxima entre els 16, el vent que bufarà de l'oest a... a 10 quilòmetres per hora i l'índex de ratxos 1, a màxim 3 que és un índex ultraviolat moderat quedaria el Jaume, eh? Aquest partit, doncs aquest derbi és per demà a Porreig a partir de les 4 de la tarda i l'altre partit el té Jaume a la tercera? Sí ja em digue'm mal el... l'altre és el Cardedeu Futbol Club, no, no, no, no ja el diré jo Navàs club esportiu Gironella club de futbol atlètic B el jugaran a la devesa de Navàs i l'àrbitre és Enricard Galera Ferrer serà el partit per demà a partir de dos quarts de cinc anem a la segona catalana grup 4 sí, sí ara sí ara tens tot no? segona catalana grup 4 22 ena jornada Jaume Cardadeu futbol club i el Gironella club de futbol atlètic el camp el camp Municipal de Cardedeu. I l'àrbitre? Rubén Molina Ruiz. El conjunt Gironellà en quarta la classificació, 5 punts de la penya Sant Pedro, que és segon d'en visita demà a partir de les 12, el sempre complicat camp de Cardedeu, on un conjunt que s'està mostrant molt irregular aquesta temporada capaç del millor i del pitjor. Molta sort pel Gironella, que està, està, està pujant, està pujant eh, la classificació. Aquest partit és per demà, a partir de les 12 del migdia. I l'últim, eh, l'últim cromo ja per enganxar avui, abans del motor, és el primer a Catalana Grupo, 22a jornada. La Via Unió Esportiva i la Junquera Unió Esportiva. A quin camp jugaran? El municipal Alfons Gomfaus. I l'àrbitre? José María Rodríguez Enrique. Les posem-hi bé perquè tenim un tema per explicar, eh? No és, és cabrós del tot, però Déu-n'hi del comitè de competició deixa en mans de l'àrbitre el recurs del Júpiter contra l'Avià. Júpiter. La Júpiter, sí, van anar Júpiter i Agueta, eh? han fet? L'Avià està esperant la determinació final del comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol sobre la impugnació que va fer el Júpiter per l'anyació indeguda dels bergadans en el partit que van jugar diumenge a la Verneda, que va acabar amb victòria visitant per 2 a 3. Eh? Va guanyar el cap del Júpiter, eh, noi? El club barceloní va presentar el corresponent recurs perquè a l'acte d'aquest enfrontament el col·legi... uh, col·legiat va fer constar en l'equip... Uh, de l'avià i per error, poc pintor que estava sancionat per cinc targetes grogues, pel que sembla el jugador que en realitat va ser alineat, va entrar en el 1888, va ser el seu germà, eh, el David Pintor que habitual, habitualment juguen a la BAB de la Quarta Catalana. Davant això, el comitè de competició ha sol·licitat a l'àrbitre Miguel Emetrio Martínez que interpreti el que va passar per això per així poder emetre un veredicte. Però que, independentment d'aquest afer de despatxos, l'Avià té avui a partir de les 4 un altre compromís al grup 1 de la primera catalana davant la Jonquera en el qual intentarà sumar un nou resultat positiu. L'Avià va fer 9 partits que no perd. El tècnic dels bergallans, Albert Garcia, considera que la Jonquera és un equip que em preocupa. Són molt anàrquics en els seus jocs i si els deixem fer un joc lent i directe ens poden complicar la vida. Tenen jugadors amb experiència de categories superiors com Murga, Pol, comte i Teixi. Nosaltres haurem d'imprimir un ritme alt per tenir èxit, com hem fet en els darrers partits, i sobretot estar molt concentrats. L'Avià té la baixa per sanció de Gigi i de Rafa per lesió. Doncs ja dèiem, aquest partit avià Vià podreu veure avui a partir de les 4 de la tarda. I tanquem la porta, tanquem la porta perquè tenim l'Albert. A l'altra banda, obert, bon dia una altra Bon dia de nou. Ja visté eh? un minut i mig, eh, tens? Sí, bueno, farem sí. el que podrem. De Mira, començaré parlant, de, de, evidentment, del rally de ratllis, en aquest cas del rally sprint de Sant Julià, i és que el pilot dels codis Gironella i bon amic nostre el Josep Maria Membrado es van portar al rally i la victòria de tots els trams en aquesta 18a edició del Sant Julià, recordem doncs que es trenava cotxe nou el Ford Fiesta R5 i que com ell mateix va dir en l'entrevista si us en recordeu, que li van fer abans del rally, va dir que era un cotxe nou que l'havia de conèixer i que abans d'atacar doncs segurament eh, començaria molt a poc a poc, aniria pujant doncs bueno, la, la millor manera de conèixer el va ser guanyant al rally, eh? Per tant, victòria del Josep Maria Membràl amb cotxe nou. El ratlli va transcorrer doncs, per tots tants trams mítics d'Osona, bastants trams mítics de, de la capital d'Osona, per Vic. Al final van ser un total de 35 pilots que van acabar, 7 abandonaments dels quals van haver eh, destacats, de pilots destacats, patiment cap. Però, bueno, se, n, se n van quantificar 7. Seguit de Joan Merimbrado va seguir Carles Llinàs amb el Mitsubishi a 35 segons, tercer Climent Domínguez amb el Renault Mecan Coupé a 45 segons i d'altra banda el pilot de l'esquadria Gironella, el Josep Antón Domènech, va finalitzar 18è a més de... Tres minuts del Josep Maria Membrado. També va començar, ja de parlant de motos, el Mundial de Superbikes, recordem. La primera notícia es diu, doncs, que Louis Luis Salom va tenir aquell espectacular accent el dissabte quan estàvem de tancar el programa i que finalment, doncs, es va recuperar bé, va poder assistir al circuit el diumenge, no va córrer, no va córrer ja que els mitges li van aconsellar que no corrés i aquestes primeres carreres de moto de Superbikes, de Superbikes, eh?, que és la categoria anterior a MotoGP, recordem, que va començar a Filipe Aisland, la victòria va ser doncs, per Jonathan Rea, seguit de Leon Haslam i de Chas Davis, la primera, la primera carrera. La segona carrera va ser també victòria per Leon Haslam, es va intercanviar les posicions, seguit de Jonathan Rea i de Chas Davis també. El campionat Haslam i Rea són eh, primer i segon respectivament eh, en aquest campionat. Hem de parlar de la, també de les dues hores de resistència de terra d'Ulvan, eh?, va ser un total de, 6, de 36 equips, uns 140 quilòmetres, que es van aplegar el diumenge passat al circuit d'Ulvan, a la Vila, a la Vila, eh? a la Vila, al seguit de la Vila, però és l'Ulvan. Van completar uns 3 quilòmetres de circuit, en la categoria senyor, l'equip de Marc Coma i Jordi Viladón van quedar primers, per davant de l'equip format per Guillem Franquesa i del Motoglub Esbergarà, i David Llobet l'equip d'Oriol Casany i Eric Aguilar pel que fa als altres pilots del motoclub a Esvergadà, Marc Mujal, juntament amb Sergi Casany van quedar en la quarta posició i els equips 100% bergadans de Frank, Frank Serra i Marc Almet Nil Tercerra i David Juárez Jordi Sánchez i, i, i Dani Ull i Ferran Serra i Andreu Canal van aconseguir la sisena, setena, vuitena i novena posició respectivament però d'altra banda, en júnior, l'equip format pels pilots del motoclub a Esvergadà, Jordi Serena i Oriol Oliva van obtenir un millor temps per davant de Jordi Canto i Andreu Vilar i l'equip eh, de l'Antoni Marcial i el Joan Marín ja Màster, Xavi Montanes l'Estiva Oliva van ser els primers per davant de Marc Socarrats i Rosa Romero la dona del Nani Roma i l'equip de Ramon Manuera i Manel Hidalgo pel que fa als pilots que van disputar la prova ells sols sense, sense patrocinador, el millor va ser el pilot del motoclub Baix Berguedà, Joan Noguera, seguit de Jaume Vella i un altre pilot del motoclub l'Oriol Santa Creu, les millors noies van ser Mireia Badia i Júlia Llobet i finalment en clàssiques Josep Rossinyol i Pere Junquera del Motoclub Baix Berguedà van ser els únics a competir en aquesta categoria i per tant els guanyadors la pròxima prova que organitza el Motoclub Baix Berguedà serà el 8 de març al circuit de motocross d'Urban amb el campionat de Catalunya d'MX per nens de motocross per nens i bueno, dius una cosa que aquest matí s'ha fet un curset eh, un curset de, de, de, de motocross en aquest cas a càrrec doncs, de, bueno, doncs, de interessants pilots eh, els, els muntors en aquest cas eren el Roger Vallús l'Alfred Camps, el Ramon Serra i el Marc Almet Uh, podria participar en les següents categories era Benjamí MX125, dos temps X50, MX65, MX85, cadet i MX85 juvenil uh, s'ha fet un uh, bueno, inici del curs allà a les 10 del matí hi ha hagut mitja de descans hi ha hagut la segona part del curs i ara les dues està previst doncs, que finalitzi una fotografia de grup i de comiat i per us dic això? Doncs? perquè si doncs, penseu que el vostre fill està fet doncs, per poder anar amb moto. Doncs, eh, aquests cursets s'aniran fent al llarg de tot l'any de la Federació Catalana de Motociclisme doncs, per bastants dels circuits de, de Catalunya. En aquest cas ha tocat el circuit d'Urban, però la pròxima, prova, la pròxima curset es dirà properament on serà i informarem aquí per si hi ha algú doncs, que vulgui apuntar al seu fill. I també deixem dir-te, Josep, que ja tenim els pilots del Motoclub Aix-Bergadà d'aquesta temporada, d'aquesta temporada 2015, ho vam rebre aquesta setmana i us diré en trial tenim Jeróni Fajardo, Elisabet Suera, Oriol Noguera, Adriel Llejano i Marc Perera, un dels quals hem dit ara en els dos de terra de resistència eh? en motocross el Francesc Mataró, Lluís Riera, el Simió Bac el Joan Noguera, l'Oriol Oliva i el Jordi Serena en Enduro tenim el Josep García, el Rafa García el Marc Calmet, el franc Serra, el Marc Mujal amb Guillem Franquesa i l'Oriol Sant Creu en Supermotor, el de sempre el Nevesenc Francesco Xerrera amb velocitat dels Gerard Riu i el Parada Hernández i en quarts tenim el Josep Tenudes, amb alguns d'ells, amb molts d'ells intentarem parlar a mesura que vagi avançant aquesta, aquest any, la cosa, i eh, desitjant-te'ls, evidentment, moltíssima sort en, en les seves categories i en els seus respectius disciplines. Parlem de MotoGP, testos de Fórmula 1 MotoGP, en que cas comencem amb MotoGP. Els testos han fet el circuit de Cepang aquesta setmana i han prestat els pilots, de, evidentment, de MotoGP, després de quatre jornades, sensacions positives per Dani Pedrosa. Bon feeling per Valentino Rossi, amb la nova Yamaha, eh? Els lleures fets per Marc Marquez i Jorge Lorenzo ha dit que això és molt diferent a allò de l'any passat. Que la moto ha millorat molt i que aquests quatre dies de test s'han alternat, us diré, amb puja i sol. Per tant, sensacions bones dels pilots, eh, que en aquests dies de puja i sol, doncs han pogut provar pneumàtics d'aigua, pneumàtics de sol i, eh, i els nous pneumàtics Michelin. Però bé, bueno, tot això, eh, per què ho dic? Doncs perquè ahir s'havia de fer servir precisament aquests pneumàtics Michelin de 17 pulgades, i va ser un dels dies més accidentats. Fins a quatre pilots van testar a terra del circuit eh, malasià. La més destacada va ser la Valenza, ja que la caiguda va ser espectacular. Per això, el que va sortir Iles, però la caiguda va ser espectacular. Us recomano que la veieu. Eh, segurament està penjada a YouTube. És espectacular i sembla mentida com pot ser que surti Iles. Eh, ens alegrem per ell, sincerament. I només eh, doncs va quedar en un ensurt. En un ensurt doncs, que... Farà Jorge, doncs, suposo que aquesta surta, primera cursa segurament que ho donarà tot. Aleix Espargaró, Andrea De Vizioso i el debutant Jack Miller també varen encaure. També van encaure. Per això us dic que molts pilots varen donar la culpa. A veure, el circuit estava mixta, eh, i tros de puja, tros de sec, però molts pilots van donar la culpa a aquests pneumàtics eh, nous. Ningú diu en veu alta, però sí que ho veu baixa. Repassem els temps, ho sembla, d'aquests dies. El millor va ser Marc Márquez amb un 159 seguit de Jorge Laurent amb 1,59,4 Calcarazelo amb 1,59,6 amb ehm, 1,59,7 ja i l'Aleix Espargaró ja ha passat eh, doncs ja ha arribat a la barrera dels dos minuts en aquest cas dos mil·lèsimes doncs hi el Paul, dos minuts quatre mil·lèsimes 14 Vinyales, dos minuts sis mil·lèsimes ja veieu que els temps estan bastant més igualats eh? bastant més igualats que l'any passat només hi ha tres dècines diferents entre el primer i en aquest cas el, el segon, que és el Marc però del primer el 8è, el, en aquest cas el 9è, serien 9 dècimes. Evidentment això és una simulació de cursa, eh? quan comença el Gran Premi i les coses aquí cada un ja treu el millor d'ell. I de la Fórmula 1 doncs, parlarem de la penúltima jornada de proves eh, que s'està fent al circuit de Catalunya, Barcelona-Catalunya, jo per mi sempre el circuit de Catalunya, ho sento, però bé, bueno, al circuit de Barcelona-Catalunya, abans no comença aquest Mundial de Fórmula 1 a Melbourne, i, doncs, amb algunes incògnites, encara a l'aire, perquè encara hi ha equips doncs, que no sabem ben bé on estaran quan comenci el campionat, d'altres segurament ens sorprendran i d'altres eh, pujaran encara més els llistó. Uns tests de Formal 1 que, evidentment, evidentment, conclouran demà, però que, evidentment, la notícia ha estat, doncs, evidentment, per sobre de la resta, la incògnita de l'accident o no accident de Fernando Alonso menja. No sabem realment què li va passar a Sant Alonso, eh, el secretisme és mútu, és màxim, per part del representant, que si hem d'esperar que aquest home ens digui alguna cosa ho portem clar. Eh, per part de l'equip, per part de, de la FIA, no sabem què va passar, el cas és que es parla de que va perdre el coneixement, es parla de, doncs, que el coneixement el va perdre seguríssimament, sobretot després de l'accident. Però que hagués tingut un mereig abans, es parla que alguna peça peçagues després del McLaren, es parla de que una electrocutació es parla doncs, de cons gasos tòxics de la bateria, es parla de moltes coses i la veritat és que només ho sap un en aquest cas és el que ha dit que és el pilot. De moment, Fernando Alonso, el que sí que ha estat és eh, doncs, enviat a casa, a descansar, Oviedo, no, participa en aquests tests d'aquesta última jornada, de, d'ahir, ni d'antes d'ahir, ni, ni de demà, al circuit de Catalunya, i el que sí que està clar, una cosa, Pep, si tu donen l'altre després de tres dies de no tenir res, t'envien a casa i diuen que no tens res, si no tens res, no sé per què no pots tornar a pujar al cotxe. Això és evident, no imagino-. Sé. no? Si no tens res, en principi pots anar a treballar. Si tens alguna cosa et donaran l'altra, però igual diran fes a casa i fes repòs. Per tant, alguna cosa hi ha d'haver. Qui, ja us dic, secretisme és màxim, sí, segurament que la Fiat trobarà l'entrellat perquè vol investigar l'accident al màxim. El que sí, doncs, que sembla que a les coses eh, comencen a funcionar una mica millor, ahir van poder donar més de 100 voltes, en aquest cas Jenson Button, per fi sembla que el motor Honda comença a respondre, el motor Honda serà bo, això segur, però tot el component i tot el grup costarà moltíssim el que us dèiem doncs, que el seu substitut és Kevin Magnussen i que en principi que es diu que Fernando Alonso estarà a punt per l'estrena del Mundial encara no se sap, per això us dic alguna cosa hi ha d'haver perquè si en no, 15 dies, 3 setmanes encara no estàs a punt o alguna cosa hi ha d'haver en principi estarà a punt, hem de dir, doncs, que avui el circuit hi ja està rodant, a part de Magnus Cent. Doncs el Felipe Massa amb el Williams, el Ricciardo amb el Red Bull, Nico Hulkenberg amb el Forza Raikkonen amb el Ferrari, el Hamilton amb el Mercedes, Marcus Ericsson, les novetats, eh, amb el Sauber, Carlos Sánchez Jr. amb el Toro Rosso, el Román Gajan, amb el Lotus. I que doncs, a punt de començar la jornada de la tarda, doncs, han estat, doncs, al matí, doncs, aquesta oneta ara d'una a dues descansant, el millor temps d'augment el té Felipe Massa amb 123 i 45 voltes acumulades. Segons i Raikkonen 1.23-2 també amb 51 voltes acumulades. Marcus Eriksson 124 amb 50 voltes. Hülkenberg porta 76 voltes. Magnus marca 1.8-5-2, duent el temps. Amb 38 voltes Hamilton ha fet 36 voltes i Ricciardo ha fet 60 voltes. Eh, per tant, Eh, Poneix-me'n jornada de Fórmula 1, la setmana que li farem una prèvia interessant. Recordeu que aquest any seguríssim serà l 'últim any, l'últim any, que podrem veure la Fórmula 1 en obert. Eh? Per tant, caldrà aprofitar perquè a partir de l'any que ve la cosa canvia i el més segur és que si tot continua igual, les converses igual i es tanquen tots els, els, els patrocinis, tactes i totes aquestes coses de, de Papelio. Eh, el 2016, possiblement, es volà per la plataforma digital, en aquest cas Movistar TV. A ver, futbol, ja, com, futbol, com futbol. està passant amb els motos. Deixam-me dir dos apunts, sisplau. En trial, l'equip remsalonda del Toni Boll ha anunciat aquesta setmana el fitxatge d'una de les promeses del trial del futur, segons el responsable Daniel Cidera de Montesa. El Jaume Bustos, que només té 17 anys, competirà juntament amb el Tom el Taquei i ja afusionarà totes les proves del Campionat del Món a l'aire lliure i també en aquest Campionat d'Espanya. Eh, aquest pilot no ve de poca cosa, eh? ve de ser campió de la, FIA, de la FIM World Cup és el Mundial Júnior, per tant, hi ha guanyat el Mundial Júnior, és una promesa segur. I per començar, comença avui a la prova del Campeonat d'Espanya a la Cua, a Lleida. Eh? I una notícia pels fans, Dani Sordo, Dani Sordo participarà en el ratll de Mèxic la setmana vinent, està inscrit, per tant, sembla ja que s'ha recuperat de la, de la seva lesió de Costelles i finalment estarà en el ratll de Mèxic. En futbol, sí, Josep, tenien pendents tres partits, te'n recordes? Sí, sí, sí, sí. El del grup 6 ha acabat finalment derrota del Porreig, Junior 4 Porreig 1, llàstima llàstima perquè estaven augmentant el resultat però al final doncs s'ha decantat per l'equip Terraseng, teníem l'infantil de la zona divisió com 25 tenim el Porreig i el futbol base Solsona el resultat provisional que teníem era 1 a 1 i el resultat final ha estat Porreig 3 futbol base Solsona arrels 2 per tant victòria de l'equip Terraseng i encara en tenia un altre que l'he perdut, encara no el trobo perquè ja tinc tot el patrícola muntat Sí, el tenim aquí, el juvenil el segon i grup 19 teníem l'Avià-Mullà resultat eh, provisional i de moment encara no ha acabat però continua sent el resultat que era quan hem dit, era havia 4 Mullà 1 I hasta aquí, todo el bé Albert, veiem la setmana vinent Ok? Molt bé Doncs venga, nosaltres ho deixem aquí deixem l'Albert, deixem l'Albert amb les seves, eh, buscant-li les quatre potes al gat de la Fórmula 1 eh? Sí i els veiem el dissabte que ve, doncs la mateixa hora Doncs sí, com sempre, a dos quarts d'una eh? Fins a les dues i, i això Molts petonets, adeu!